na Yesu siku nyingine ambayo umetupa leo tunakushukuru kwa sababu uko tayari kuzungumza na sisi na kutufundisha. Uwe pamoja nasi sawa sawa na jinsi ulivyotukusanya. Maana tunajua hatukuje kujikusanya tunajua umetukusanya katika roho mtakatifu. Tuhudumie jinsi inavyokupendeza na ulivyokusudia siku ya leo. Ukitufunulia akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Na mioyo yetu iko tayari kupokea kutoka kwako. Na kwa kukuzalia matunda jinsi ninavyokupendeza katika jina la Yesu Kristo wa Nazarati. na watu wote tuseme amen Kile kitabu cha kutoka sura ya 12 mstari wa 40 mpaka 42 Oko juzi nilikuwa nasoma 40 na 41 leo nitasoma mpaka 42 kichwa cha somo kichwa cha somo kinasema kumuombea mzaliwa wa kwanza kunavoweza kufanikisha maisha yako na pointi kadhaa ambazo unataka kuachilia ndani ya moyo wako jioni ya lao tunaingia ndani kidogo kwa wale ambao hawajazoea bible study ndani kidogo leo utapita ndani kidogo bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu, yesu asifiwe usiku ule ambao unatajwa hapa kwanini maandiko yanasema huu ndio usiku wa Bwana. Alafu anasema ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana. Alafu anasema unapaswa kuangaliwa sana na wana wa Israel wote katika vizazi vyote. Pamoja na wewe ulioko ndani ya Kristo. Kwa sababu we ni uzao wa Ibrahimu kwa imani. Tunaenda sosoa. Pointi hii ya kwanza ninayotaka uone ni kwamba hawa watu walipokaa miaka nne na 30 Hawakukaa miaka na 430 kwa sababu Mungu aliwapangia wakae miaka na 430. Lakini walikaa miaka na 430 kwa sababu hawakujua utendaji wa kanuni. Kanuni hii ambayo ninahita ya mzaliwa wa kwanza kama lango na kama mkondo. Wa kupitisha moja vitu kutoka katika ulimwengu wa roho na kuingia katika ulimwengu wa kimwili. Mbili kupitisha vitu kutoka kizazi kimoja na kwenda kizazi kingine Usiku ule ndipo kanuni hii ilipoachiliwa wazi Dunia Huio ni mahali pengine kabla ya hapo Huko nyuma ilikuwa inafanya kazi lakini ilikuwa haijaachiliwa mikononi mwa mwanadamu ili na wao waweze kujua ya kwamba kanuni hii ipo na inafanya kazi hata bila wao kujua na kuna namna wanaweza kushiriki na ndiyo maana ukienda kwenye kile kitabu cha kutoka sura ile ya pili ule mstari wa 23 na wa 24 unaona akisema hata baada ya siku zile nyingi Falme wa Misri akafa wana wa wakaugua kwa sababu ya ule utumwa wakalia kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka gano lake alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu walipokuwa wanaomba. Nadhani waliomba maombi ambayo yanafanana karibu na kila mtu ambaye anajua kuomba na aliomba. Na maombi hayo Mungu maisha ninayoishi si yapendi. Nibadilishie niwe na maisha mazuri. Karibu Kila mtu anayejua kuomba ameomba. Kama hujaomba maombi ya namna hii ina maanisho na, na hali uliyonayo. Au una speed ya maisha yako inavyoenda. Hakuna mtu yote ambaye ajawahi kuomba maombi ya style hii kama kweli uko serious kumuona Mungu anamsaidia kwenye maisha yake. Kila mtu anataka kuona maisha ya na yanakuwa mazuri kuliko jinsi yalivyo. Na saingine unaona yanabadilika yanaenda polepole sana unataka yaende kwa speed kidogo. Sasa unesikiliza wana wa walikaa miaka 430 wakisota kwenye aina moja ya maisha si kwa sababu Mungu aliwapangia wateseke miaka 430 Mungu alipozungumza na Ibrahimu alimwambia ya kwamba watoto wako watakaa utumwani miaka nne hakusema nimewapangia wakae utumwani miaka 400 ni vitu vili tofauti alikuwa anasema tu kinachoenda kutokea kwenye maisha yako jana nilikwambia Mungu anaweza akasema kesho yako kesho yako kuna ajari Haimaanishi Mungu amekupangia ajali. Anakutaarifu ya kwamba kuna ajari mbele yako, lakini haimaanishi ni mapenzi ya Mungu upate ajali kesho. Ni uamuzi wako unataka kufanya nini na hiyo information unaopewa. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anamwambia yule mzee kwamba kizazi chako miaka 400 watakaa wakitumikia watu wengine. Sasa tunapoona majibu ya Mungu aliyokuwa na ajibu hapa nasema, akalikumbuka agano la kale na Ibrahimu na Shaka na yakobo tunajua kabisa sasa ya kwamba alikuwa anafuatilia kujibu kufuatana na utendaji wa kanuni ya mzaliwa wa kwanza kama lango na kama mkondo kwa sababu maisha ambayo Mungu alikuwa amewapangia wana wa Israel. wakienda kwa Mungu tunaomba maisha Mungu ana maisha yake aliyowapangia hawezi kuwa isha, kuwapa maisha aina yoyote hawezi kuwapa tu maisha wanayotaka lakini maisha aliyokuwa amewapangia aina yake na kiwango chake kiko ndani ya agano alilofunga na Ibrahim kama mzaliwa wa kwanza alilifunga na Isaka kama mzaliwa wa kwanza na alilifunga na Yakobo kama mzaliwa wa kwanza ilitoka kwa Ibrahim kama mkondo kutoka kwa Mungu ikapita kwa Yakobo kama, kwa, kwa, kwa Isaka kama mkondo ikaenda mpaka kwa Yakobo na Mungu anazungumza nao anasema ni lazima nitizame utendaji wa kanuni hii kabla sijawaletea kitu mnachotaka Bwana Yesu asifiwe Hallelujah. Hallelujah Hallelujah Hallelujah Ni muhimu sana uweze kufahamu hili kwa sababu wengine wamekwama katika ngazi ya maisha walionayo vizazi vyao vyote ninaposema vizazi vyao vyote maana yake ni kwamba inawezekana kwenye familia yako nilikuambia hakuna mtu ambaye amefikisha miaka 60 au hakishafika stini, wanakufa inamaanisha wasta vizazi yenu kuishi ni miaka 60 kwa hiyo hamjajua maisha baada ya stini yanakoaje kizazi kizima kwa hiyo mateso mnayopata ya maisha yenu yote ni miaka 60 hawa waliteseka miaka nne wengine ni miaka mitano. wengine miaka kumi. wengine miaka ishirini umezaliwa umekuta familia yako ina hali hiyo ya maisha umekufa unakuta hali yako ya, ya, ya kizazi chako iko hivyo hivyo baba yako alikuta hivyo amekufa ameiacha hapo hapo baba yako alizaliwa aliekuta amekufa ameiacha hivyo hivyo baba yako ameingia kwenye aina hiyo hiyo ya maisha ameishi amekuzaa kwenye aina hiyo hiyo ya maisha amekufa amekuachia hapo na wewe utazaa hivyo hivyo ndio ile ambayo utasikia kabila hili ni wakulima kabila hili ni wafugaji kabila hili ni mafundi nilikuwa Kilimanjaro nilikuwa nafundisha iki mwaka huu wale wanaotoka Kilimanjaro wanaelewa ukienda kutafuta mafundi wa magari ni wa kutoka eneo fulani wenye maduka ya nguo wanatoka eneo fulani wao wanafahamiana na ukienda kwenye kabila mbalimbali ni hivyo hivyo sasa bwana hili kabila nila wafugaji aliyewapangia kuwa wafugaji nani? Sasa Mungu alitupangia mna uhakika. hii hii unajua. Hili kabila ni wa, la, wakulima wa kahawa. Na kahawa haikuwepo Tanzania zamani imeletowa. Imewakuta wakachukua. Lazima kuna mtu aliyewafanya mkawa wakulima wa kahawa. Na huyu aliyepokea kwenye kabila lenu alikuwa lango. Akabeba hayo maisha ya kulima kahawa hamojatoka mbali leo Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili. Ukienda kwenye kile kitabu cha kutoka sura ya 12. Kutoka 12 Ukipata nafasi kaisome upe kama vile unajai kusoma. Nina soma hii kutoka imeficha vitu vingi sana. Vingi sana. Kila ninaposoma napata kitu kipya. Kila ninaposoma napata kitu kipya. Saingine mke wangu ananiambia akinyona tu nimeshika biblia ananiambia utaniambia tufungue kutoka kumi 12 kwa sababu kila baada ya muda niko kwenye kutoka kumi na kila nikifungua napata kitu kipya nikamwambia unajua shida tulio nayo Mungu anakimbia si tunatembea kwa hiyo tukifika mahali alipokuwa yuko mbali saa nyingi kweli kwa hiyo ufunuo alio leo ili tuupate leo sisi tunakuja kupata kesukuta ndio tunaanza kutaka kuelewa wakati Mungu ameshateremsha mafunuo mengine matatu, manne, matano. Ungekua naelewa shida ninayopata kuchambua kipi cha kusema na kipi cha kutokusema. Ungekaa kwenye maombi ya kuniombea kweli kweli. Kwa sababu ya vitu ambavyo Mungu anavireremsha kila baada ya muda, kila baada ya muda. Kwenye hii kutoka mbili aliwapa maagizo Maagizo ambayo wana wa Israeli wanatakiwa wafanye kwa ajili ya maandalizi ya lile pigo la 10 lililokuwa linakuja katika nchi ya misiri Na pale ndipo tunapopata sura ya waziwazi inayotuambia mzaliwa wa kwanza ni lango Ule mstari wa kumi na tatu unasema na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kwamo. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu lisiwapate pigo lolote likawaribu. Nitakapoipiga Inchi ya misiri mstari wa saba pale juu unasema nao wakatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika mimomo miwili na katika kizingiti cha juu na katika zile nyumba watakazomla anazungumzia juu ya mwana kondoo ambaye Mungu aliagiza kwamba atolewe kwa kila nyumba wakazi wa nyumba moja sasa angalia anasema hiyo damu ya mwana kondoo itakuwa ameeleza hapa itakuwa ishara kwenu ishara kwenu sio ishara kwa Mungu ishara kwao maana ni ishara kwa ajili yao ana maana gani maana yake ni hii anataka wajue kwamba alipokuwa anawaambia weka damu juu ya milango alikuwa hataki kushughulikia milango kama milango Daka hilo? maana yeye alichokuwa anatafuta ni wazaliwa wa kwanza walioko katika zile nyumba wapone ndicho ndicho tunachokotafuta tunaenda pamoja na akawaambia ili wazaliwa wa kwanza wa kwenu katika hizo nyumba wapone ni damu ya mwana kondoo inayotolewa kwa ajili ya familia sio kwa ajili ya mwana ya yule mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya familia kwa nini kwa sababu haitolewi kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza kama mzaliwa wa kwanza peke yake ni kwa ajili ya nyumba nzima kwa sababu kinachogusa kwa mzaliwa wa kwanza kinagusa nyumba nzima. Kwa hiyo alitaka wajue kwamba haashughuliki na milango kama milango na hataki kuwasaidia wazaliwa wa kwanza kama wazaliwa wa kwanza. Ndakalo. Alitaka wajue kwamba anashughulika na wazaliwa wa kwanza kama milango au kama lango. Bwana Yesu asifiwe. Au ukitazama kutoka kwenye milango, maana yake alitaka wajue ya kwamba anashughulikia milango inayoitwa wazaliwa wa kwanza. Hallelujah. Ninakwambia leo tunaingia ndani kidogo. Dakka vizuri hiyo itakusaidia. Wale walio kuwepo jana walianza kuelewa kidogo. Kufahamu ya kwamba mzaliwa wa kwanza sisi tunamfahamu nitofote na jinsi Mungu anavyomfahamu. Mzaliwa wa kwanza sio yule aliyezaliwa kwanza kicheo. Katika ulimwengu wa roho ni jina la lango. Unanisikia ninachosema? Kuna lango linaloitwa mzaliwa wa kwanza lipo. Daka hiyo itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwanzia pale alibadilisha mtazamo wa wana wa Israeli kumtazama mzaliwa wa kwanza Hawa kumtazama kama zamani tena hawakumtazama kama mtu wa kawaida tena hawakumtazama kama mtoto anayefunana na watoto wengine kwa sababu pona yao ilikuwa inategemea damu juu ya mzaliwa wa kwanza Halelujah kutoka kwao Misri kutoka kwao kwenye kiwango cha maisha ambacho walikuwa wanamlilia Mungu watoke, ilikuwa inategemea damu juu ya mzaliwa wao wa kwanza ghafla walianza kumuona kwa sura tofauti sasa angalia kutoka 12 mstari wa 28 Point ya kwanza ni itaka uone ya kwamba kuto kujua ile kanuni na utendaji wake ili wana wa Israeli miaka 400 mia na inaweza kakuwa na wewe na familia yako miaka mingi sana. Pointi ya pili nitaka ujue ya kwamba mzaliwa wa wa kwanza ni lango. Pointi ya tatu na nataka uone kutoka mbili mstari wa 28 basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo vile vile kama bwana alivomamuru Musa na Haruni ndivyo walivyofanya kitu gani kinachotaka uone kusikia neno au maagizo unayopewa usitekeleze kile ambacho umeagizwa ni sawasawa na kuwa na imani isiyokuwa na matendo na maandiko yanasema imani isiyokuwa na matendo haizai maana yake usitegemee kupata kile unachokitarajia kwa sababu imani sawa sawa na wae, na moja mstari wa kwanza ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo. na Warumi kumi, kumi na saba inatuambia ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo ndio maana Mungu aliamua kusema na wana wa Izraeli kabla kwa sababu ni jambo jipia kabisa kabla hawajatekeleza aliwaambia kwenda kutokea kama watatekeleza sawasawa sawa na jinsi adakaoagiza ilikuwa ni lazima awaambie ili imani yao ijengeke kwa sababu imani hujako kusikia na imani ni kuwa na hakika ya mambo ya yanatarajiwayo maana yake katika kile kitendo unachoagizwa kufanya Lazima kuwe na kitu unachokitarajia, la sivyo hutakuwa na msukumo wa kufanya agizo lile ambalo unatakiwa kufanya. Unapokuwa hapa unapewa agizo. Na lile agizo unaambiwa utakapoifutekeleza ile agizo, utapata moja mbili tatu 4 5 kinachokusukuma kutekeleza ni kwa sababu unaenda kuchukua kile ulichoambiwa utakipata ukitekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. ilo. Ndiyo maana Mungu alizungumza kwanza na Musa akamweleza kitu wanachotaka wafanye na maandiko yananiambia mstari wa 20 moja kwenye kutoka mbili. hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli kwa Musa aliposikia yeye imani ikajengeka ndani akawaita kwanza wazee wa Israeli akawaeleza wale wazee wa Israeli alipowaeleza wale wazee na pamoja na Musa wakaenda kuwaeleza wana wa Israeli ndipo tunaona ule mstari wa nane. basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo vile vile kama alivyoamuru Musa na Haruni ndivyo walivyofanya Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe waliambiwa vitu vingi sana vingi sana ambavyo vingetokea hapa viko zaidi ya saba. Na unahitaji kufanya homework yako. Kwenye hicho kitabu nimeandika huko ndani yake. Lakini unaweza kaona. Anapoanza kuzungumza, unaona cha kwanza anasema leo ndipo mtakapojua jinsi ninavyotenga Waybrania na Wamisri. Usiku. Anasema nitawatenga. Kitu gani kinatokea? Kuna marafiki, kuna ndugu, kuna jirani zako. Kuna wale wa karibu na wewe wamekuja kwa sababu ya mzaliwa wa kwanza. Na hutaki kuwa nao karibu. Kwa sababu ya vitu Mungu alivu kusudia kwenye maisha yako. Wakiendelea kukaa karibu na wewe, wanakuharibia maono, wanakuharibia kitu Mungu alichokikusudia, wanavuruga maisha yako. Na wewe unajua kabisa kuna marafiki umejaribu kujikunguta. Unajua kabisa hawa ndio chanzo cha kuharibu maisha yako. Ungekaa mbali nao, wasingevuruga maisha yako. Na hujui namna ya kujikunguta nao unasema na mimi nimezaliwa nimeona tu kwamba baba yake ni rafiki na baba yangu lakini tumekuwa majirani tu unajua kwa kweli sisi ni family friends lakini hujajua kilichosababisha mkawa family friends wa na wana wa kilichowakutanisha ni Yusufu. na hawakukutana ha katika mazingira mazuri na Mungu anasema siku hii na nawatenganisha ukienda kule ndani anasema leo itakuwa ni siku ya kwanza ya mwezi kwenu na itakuwa mwezi wa kwanza katika miaka yenu maana aka natengeneza ukurasa mpya kabisa wa maisha kitu nilichomuuliza Mungu mara ya kwanza niliposoma hii ni kwamba una maana gani uwez ukasema watu wanaanza moja wakati tunajua uliko na hesabu kwa sababu Mungu alikuwa na hesabu moja mbili tatu nne mwaka wa 100 moja Moja, mbili tatu mwaka wa mia mbili. mwaka wa 300 mwaka wa 400 ba maandiko yanatuambia alikuwa anapiga mahesabu. Alijua kabisa wamekaa miaka mingapi. Kwa nini asiendelee kusema miaka 1431? 1432, tatu Kwa nini anaafuta historia ya wenzake Onesikilize mtu wa Mungu. Maisha unayoishi nje ya mpango wa Mungu. Kwa Mungu hayahesabiki. Wa Unasema wakasayko na maana gani? Biblia inaita mahali pengine miaka iliyoliwa na nzige. Ni miaka lakini imeliwa na nzige manaka haina matokeo yote ambayo unaweza ukapeleka mbele za Mungu kasema hii ndio kitu nimefanya kwenye miaka Mungu anafuta wengine wale nachosema sikiliza wewe umeajiriwa kufanya kazi Coca-Cola alafu miaka mitano unafanya kazi Pepsi Cola unarudi mwisho wa miaka mitano unaenda Coca-Cola wakulipe mshara <laughs> Coca-Cola wanasema tuliona tulikuita kwenye ajira lakini hatukukuona kazini sasa mimi nilikuwa kazini wapi Pepsi Cola ukakulipe Pepsi amna kwenye ofisi yoyote ile acha kwenda kazini bila sababu uone au atakufukuza kazi au anakukata mshahara kwani nataka Mungu akuingizie siku ambayo hukumtumikie. mtumikie kama unafiki na naenda nenda kasome mwisho wa kitabu cha mwanzo na mwanzo wa kitabu cha kutoka uone mwisho wa kitabu cha mwanzo Yakobo anakufa mwanzo wa kitabu cha kutoka Yusufu anakufa na kizazi chake nasema wakati siyo kitu gani historia katikati ya Yakobo kufa na Yusufu kufa imepotea. Kasome, kitabu cha mwanzo inapoishia ni sura ya 50 wametoka kumzika mzee Yakobo kitabu cha kutoka kinaanza na kutueleza walivoingia kule na kwamba Yusufu na kizazi chake chote kikafa sura inayofuata tunaona Musa akizaliwa unasema wakasago anaongea kitu gani historia yote hapa imefutika unaweza ukapata mahali inaandikwa lakini kwa Mungu sasa unaweza kuelewa Akisema sasa naanza moja. Unasema wakasiri wana wapi? Mzaliwa wa kwanza ameshikiria misimu ya maisha ya familia. Msimu wa maisha ya familia umefichwa ndani ya mzaliwa wa kwanza. Msipojua namna kumkamatia, mnaweza mkakwama kwenye msimu mmoja wa miaka 430. Ni mkifikiri mnaenda sawa, sawa kumbe ni miaka inaliwa na Nzige Nzige kishindwa kumaliza madumadu wanakuja Madumadu wakishindwa tunutu anakuja. Hallelujah hallelujah Kuna vitu vingi kule ndani mi nakupa mifano viko vitu saba, ambavyo Mungu alimwambia Musa vitatokea wakitumia hiyo damu juu ya milango Maana yake hivyo vitu vyote saba au vimefitwa vimefichwa ndani ya mzaliwa wa kwanza Ndiyo maana yake Hallelujah Najana nilikwambia ili hao watu watoke katika kiwango ki cha maisha walichukua nacho waingie kiwango kwa kingine kwao ilikuwa lazima washughulikiwe wazaliwa wa kwanza aina tano Sijajua kwako ni wazaliwa wa kwanza aina ngapi watakayotakiwa kushughulikiwa kwa ajili ya kuvuka mahali lipo lakini maandiko yanatuambia Mungu alimwambia wa wana wa, wa, wa lazima aina tano ya wazaliwa wa kwanza washughulikiwe wa kwanza alikuwa Yusuf wa pili ni Israeli kama taifa ya tatu, wazaliwa wa kwanza wa wanadamu wa Misri. ya nne wazaliwa wa kwanza wa wanadamu wa wana wa Israel. ya tano, wazaliwa wa kwanza wa wanyama wa, wa Misri na wana wa Israeli inchi yote ya Misri. Tano. Wanyama wanahusika gani na maisha yako? Atamesijui. Ninachojua Mungu aliamua kuwashughulikia ili kuwavusha wa jamaa. Hallelujah. Na si kila mnyama mzaliwa wa kwanza wachawi wanajua wanajua kupitisha mambo yao ya kiroho kupitia kwa mnyama wanajua wanajua kabisa kuna wanyama wanapitisha vitu vya kiroho wanajua wakristo wajui na kwa hiyo ibilisi akiamua kupitisha vitu kwa mbwa kwa nyumbani kwao au nafikiri Mungu anatania anaposema mzaliwa wa kwanza wa maongeo yako namtaka usipomtoa ibilisi anapitia kama mlango haleluya haleluya haleluya Hallelujah. Hallelujah. Ni muhimu sana udake hiyo pointi ya 3. Kilichowasaidia hao watu ni kwamba waliamua kutekeleza walichoambiwa. Haitakusaidia kusikiliza hii seminar. Ukasikiliza vizuri kabisa, ukasoma hicho kitabu, lakini kama usipoaeka kwenye matendo kitu Mungu anakusemesha. Hamna matokeo utakayoona. Mwingine anasema lakini sasa mwaka sage wesi ndio tutakayetoomba akasoma vizuri maagizo yake. Hili ni pigo peke yake ambalo Musa hakuruhusiwa kulifanya peke yake. Mengine yote alikuwa anaenda na Harun. Hili aliambiwa hivi. Kaambia wana wa Israel. kila familia iende kwenye zizi itafute mwana kondoo. Hakusema nenda kwa familia wasaidie kuchinja kondoo. Hakusema nenda kwa familia wasaidie kupiga dao damu kwenye mimo ya milango na fisingiti. Hakusema naenda kwenye familia akakae nao kila familia wanapokula ile nyama na wewe ule nao. Alisema kila familia ishughulike yenyewe. Kazi yako wewe kupeleka maagizo. Nitakusaidia kuomba lakini kama wewe huna uchungu na familia yako kwa nini unataka mimi niwe uchungu naye? Kama uwezi kufunga na kuomba kwa ajili ya familia yako. Kwa nini unataka mwingine ashinde na nja? maana yake uone samani ya kutoka mahali ulipo na huoni samani ya kuomba. Lakini kama ukisimama kwenye nafasi yako hata kama ni kwa uchache namna gani hata kama ni kwa kutokoelewa namna gani Mungu atakunyenyulia watu wengine. Lakini usiache tu ukasema ah Bwana niliweka yale maombi kwenye box. Halafu unashangaa wenzako wanavuka wewe upo unasubiri sehemu nyingine. Weka maombi kwenye box. Isipokuja ndio umekwama. Hallelujah haleluya. Sasa angalia point nyingine ya nne, na Nakuwekea dondoo tu chache church, chache zitakusaidia. pointi ingine ya nne kuna vitu unahitaji kukumbuka. Kwenye kitabu kile cha kutoka sura ya mbili ule mstari wa 24 anasema hivi. Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na, na kwa wanao milele. Hebu sema milele. Hebu sema milele. Utakuta mawazo kama hapo pia kwenye mstari wa 14 kwenye sura hiyo ya 12. Maana yake ni kwamba kanuni hii utendaji wake haujafungwa na muda Umilele, haujafungwa na muda na umelele unafanya kazi katika ulimwengu wa roho kwanza kabla hujenda kwenye ulimwengu wa kimwili kumbuka hilo kwa hiyo alipokuwa anasema agizo hili ni kwa ajili yenu na wazao wenu milele. maneno usijaribu kusema hii ni laagano la kale usitegemee wala liishe leo madam Ulimwengu huu bado upo. Uwe na uhakika hii kanuni katika ulimwengu wa roho bado itaku ina Uipende, usipende. kitu cha msingi ni kujua inafanyaje kazi vizuri ili uitumie vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini jambo lingine ambalo nataka ukumbuke hapo ni kwamba wakati ule walitumia damu ya mwana Sasa tunatumia damu ya mwana kondoo anaitwa Yesu. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Maana yule mwana kondoo ukisoma ile sura ya 12 kitabu cha kutoka mstari wa tatu anasema semeni na mkutano wote wa Israeli mkawaambie siku ya kumi ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Hapa kuna formula ya kuomba Wacha ili kama stesema kule mwisho iwe imedondoka ndani yako. Anasema kwa hesabu ya nyumba ya baba yako mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Watu wengi wanafikini sentence inao endelea mm -mm. Anasema hivi atatwa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba saa Alafu mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Ngoja nitafotisha. Nikupa mfano wa kwangu mwenyewe. Anaposema kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Maana yake kwa hesabu ya nyumba ya baba yangu mahali nilikotoka. Tunaenda sawa? Alafu anasema mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba moja. Maana yake ninapoishi. Ndaka ilo. Mimi ni mzaliwa wa kwanza kwa baba. Kwa hiyo ni lango kwa ajili ya ile familia. Nimeoa nina nyumba yangu. Inamaanisha ni lango pia kwa ajili ya ile familia. Kwa hiyo unapoenda kuomba, wewe kuomba tu, ukafikiria ulikotoka, ukasahau mahali ulipo. Tunaenda soso. Kwa sababu mimi kama lango kuna vitu vinaweza pita vikafuatilia maswala ya kizazi changu mlolongo wa baba wanaake mlolongo wa Isaka wa Yakobo na Yusufu na Ephraim na Daudi. Tunaenda sawa? Lakini pia inaweza ikafuatilia mlolongo wa mahali nikoishi. Kule ndani utakuta mkongo. Utakuta na watoto. Utakuta na watu niliowakaribisha kukaa ndani. Biblia inazungumza juu ya wana wa Israeli walikuwa gandani yao, wanakaa na wajane, walikuwa nakana, Walawi, walikuwa nakana watu mbali. mbali. Wote wana uhisishwe kwenye jambo moja. Kwaaya alipokuwa anatoa hayo maagizo, fahamu undani wake na uzito wake. Kwamba mzaliwa wa kwanza anabeba mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule mstari wa moja anasema, "Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka ni pasaka ya Bwana." Sasa wa Korintho wa sura ya tano mstari wa saba. inasema pasaka wetu wamekwisha kutolewa tayari ndiye Kristo. Tunaenda sawa sawa. Ukienda kwenye kutoka ile sura ya 12 ule mstari wa 24 wa 21 hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israel, na kuambia nendeni mkajitwalie wana kondoo kama jamaa zenu zilivyo mkamchinje pasaka. Ukienda ule mstari wa 44 na 45 anapotoa maagizo namna ya kumula arasema lakini mtumishi na mtumishi wa mtu awe yeyote aliyenunuliwa kwa fedha ukisha kumtahiri ndipo hapo atamula pasaka kile tu uone pasaka si siku pasaka ni jina la sadaka ni muhimu sana kwa ajili ya imani yako utanisikia nikisema kwa damu ya Yesu Kristo aliye pasaka wetu au kwa damu ya Yesu Kristo pasaka wetu ukinisikia ninasema namna hiyo Uwe na uhakika ninazungumza juu ya damu ya Yesu iliyomwagika mahususi kwa ajili ya kushughulika na wazali wa kwanza dakika ile pasaka sisi kukuu imekuwa siku kuu baada ya tendo kutokea alafu watu wanaishia kusherehekea badala ya kutekeleza walichoagizwa ndani yake na kwa sababu hiyo hatuoni faida yake kwa sababu ili agizo si agizo la mara moja alafu mwaka ujao. Hili ni agizo la milele. Maana yake linatakiwa litekelezwe. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Maana yake angalao kwa mwaka kuwe na siku ambayo mzaliwa wako wa kwanza unamwachilia mbele za Bwana. Kama wewe ni mzaliwa wa kwanza unajifunza namna ya kujiachilia Angalao mara moja basi kwa mwaka mbele za Bwana. Unajiachiliaje? Unajiachilia kwenye maombi kama lango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni muhimu sana kujenga imani yako. Kwa sababu kama unaomba bila imani, huwezi kupokea unachoomba. Kumbuka jambo hilo usijoka sahau. Maombi ni kibebeo. Lazima kuwe na kitu cha kubeba. Kama haina kitu cha kubeba, maombi yanabaki kwa maombi. Ukisikia maombi ya toba, ni maombi yaliyobeba toba. Maombi ya uponyaji ni maombi ambayo uponyaji. Ni maombi ya utakaso ni maombi yamebeba utakaso. Kwa nini umebeba utakaso kwenda nao mbele za Mungu kwa sababu kuna kitu unachotarajia kwamba yakifika haya maombi kwa Mungu ya utakaso kuna kitu unapata. Kwa hiyo kama unaomba pasipo imani sawasawa sawa na jinsi ulivyoambiwa uonyeshe imani yako kwa njia ya matendo. Usipotekeleza namna hiyo ningumsoa. Si mara kwa mara ninafundisha sehemu ya kula nyama. Mara kwa mara ninafundisha habari za damu. Lakini hapa aliweka maagizo sehemu zote mbili. Na hicho ni kipengele kingine muhimu sana cha nyama. Kwa sababu waliambiwa hata namna ya kumchinja, saa ya kumchinja, sio unamchinja tu saa yoyote. Huwezi kuchukua tu kondoo aina yoyote. Na saa unaenda kumchukua kwenye zizi unamchukua siku fulani. Siku ya kumchinja siku fulani. Na saa ya kumchinja imeandikwa wazi kabisa jioni. Na namna ya kumchinja, namna ya kumchoma na namna ya kumla Usiji kufikiri yameandikwa kwa ajili ya kukupotezea muda no Imani yako How serious you are. Umepania kiasi gani kupata unachotaka? Mungu ni Mungu ambaye anaenda kwenye undani wa vitu unaweza kudharau. Kama unafikiri tania ukienda kumkuta mtu mmoja anaitwa Nuhu kulekoenda muulize hilo swali. Kwa nini hakutumia saruji badala ya ba, ya lami? Alipokuwa anatengeneza safina Safina aliambiwa achukue lami. Fikiria morogoro naambiwa tafuta lami. Tutasema kwani itohangaike lami wakati saruji iko. Wewe unaenda kuchukua saruji na unasimba safina yako. Inazama. Kwa sababu kimaandiko kima huo ni utovu wa nizamu. Ni kuasi maagizo na kuasi nizamhi. Maana yake hujatekeleza kwa details Mungu alizotaka. Ndio maana waliambiwa hapa huu mstari wa moja. tena mtamla hivi. Wazikula tu hivi mtamla hivi mtakuwa mmefungwa viunoni mwenu mmevaa viatu miguuni mwenu na fimbo zenu mkononi mwenu nanyi mtamla kwa haraka kwa nini ni pasaka bwa sio kwa sababu ni siku kuu hakuna mtu anayekula siku kuu kwa haraka hivyo ni jioni wamemchinja kwao wamemshugulikia labda tuseme mpaka saa mbili saa siku usiku alafu kiongozi wa familia anasema kila mtu akae mkawao akula He, baba mkawa wa kula ni wanamnaga ni siko tunakula kama zamani hapana kila mtu aende chumbani kavaa viatu vya safari difunga kiunoni mwako leta na ile fimbo ambayo unaitumia kwa ajili ya safari vaa nguo zako kwa ajili ya safari usiku baba vaa nguo zako kwa ajili ya safari kule mara nyingi wanakula wamekaa chini kwenye mikeka mashariki ya kati lazima walikuwa wanatafuta mahali pa kukachi mzee wa anasema a, a. lazima mle haraka huwezi kula mlo kwa haraka wakati umekaa lazima mleumesimama kwa hiyo unaona wanavukula spidi alafu ghafla weni mgeni unaingia unaona wanavukula spidi alafu kila mtu amevaa viatu kila mtu ameshika fimbo lakini anakula nyama Fiki, Unafiki utawauliza swali gani Nyi watu muna shida gani muna haraka ya wapi mnaenda wapi kama wanafanya kwa imani watakwambia siku tuliyoisubiri miaka mia nene na 430 Leo, kwa sababu tunajua hatulali usiku huu muujiza niliyosubiri miaka 430 mia nimekaa mkao wa kuupokea hii kilikuwa ni kitu cha imani okay yangu kufundisha hii kitu siku ya leo lakini nataka uone ya kwamba swala la kula nyama lina sehemu yake Minata kufundisha habari za damu kwanza. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Lazima ujifunze kuachilia hivi vitu ndicho ninachotafuta kwenye pointi number 4 kwamba usifanye haya maombi vivi. hakikisha imani imejengeka ndani. Okay, point ya tano. ngoja tuweke tujaribishe na kufuatilia angalao. aina moja ya wale wazaliwa wa kwanza wa tano ambayo ilikuwa lazima waguswe ili wana wa Israeli watoke kwenye kiwango kile cha maisha waliokuwa nayo lazima waombewe tukisema kwa lugha ya kisasa okay tuende na ya kwanza Yusufu tunaenda sasa kwa sababu ilikuwa lazima Yusufu kama mzaliwa wa kwanza aguswe kwa nini mambo ya nyakati wa kwanza sura ya tano mstari wakwanza, kwa Ruben, wa kwanza unatuambia kwamba Ruben ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza lakini alikinajisi kitanda cha baba babake mstari wa pili unasema haki ile ya mzaliwa wa kwanza akapewa Yusufu. Kwa tunajua ya kwamba Yusufu alikuwa mzaliwa wa kwanza. Tunaenda sosoa. Wenzake wakakasirika kwa sababu ya kila ambacho Mungu tayari alishaanza kufanya kwa sababu kwa jinsi ya kibinadamu Yusufu hakuwa mzaliwa wa kwanza wa mzee Yakobo. Wale waliokuwepo jana tulipiga moja Kwa mahesabu ya kuhesabu wanaume waliozaliwa kwa mzee Yakobo, alikuwa ni mtoto wa 11. Wa mbili alikuwa Benjamin. Lakini kwa kuhesabu pamoja na wasichana alikuwa ni mtoto wa mbili maana Lea alizaa watoto saba mmoja wa kike alitwa Dina. Kwa hiyo unaweza ukafahamu ya kwamba pamoja na kwamba alikuwa mzaliwa wa kwanza kwa mama yake lakini kwa Yakobo alikuwa ni mzaliwa wa 11 kwa watoto wa kiume mbili kwa watoto wote waliokuwepo. Kwa hiyo hakukuwa na sababu kwa jinsi ya kibinadamu aito mzaliwa wa kwanza. Kwa unaweza kaelewa heshima alipoanza kupata kutoka katika ulimwengu wa roho kwa sababu ghafla ulimwengu wa roho ukichasoma wewe sasa ni lango kuna kitu kinatokea katika ulimwengu wa roho ambacho wazazi wako hawataelewa ndugu zako hawataelewa rafiki zako hawataelewa na wewe mwenyewe unaweza usielewe kwa sababu ghafla unapata heshima fulani katika ulimwengu wa roho upande wa Mungu kwa namna ambayo hujawahi kuona lakini pia ghafla unapata vita kutoka kwa shetani ambayo kutegemea itokee na unapata ugonzi kutoka kwa ndugu zako kwa sababu ya vitu ambavyo wanaona kama vile unapendelewa nyumbani maana wazazi wakiwa na jambo hawatafuti kaka mkubwa wanakutafuta wao wanatafuta ushauri hawamtafuti dada mkubwa wanakutafuta wao wana shida wanamwambia yeye yeye ndio anatawanya habari wewe Kaka zako na dada zako atakufurahia. Subiri. watakuuza kama Yusufu. Nlicho kilichomfanya Yusuf akauzwa? Kasoma Biblia yako. Inasema yule mzazi alimpenda sana kiasa ambacho akamshonia kanzu nyeupe. Unajua kwa nini kanzu nyeupe? Roma mtakatifu alikuwa anajaribu kumsemesha ya kwamba huyu si mtoto wa kawaida. Mfunike na maombi. Yeye akamtafutia kanzu nyeupe. Oh glory to God, glory to God. Mzee Yakobo alipokufa ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 50 kuanzia mstari wa nne mpaka wa tisa. unaona ndugu zake sasa wanapata ndani yao ufahamu ya kwamba lango letu lililokuwa linatusitiri hapa limeondoka ambaye anaitwa Yakobo. Lango liilobaki sasa ni Yusufu hata Kwa sababu tulimfanyia kosa, tulifanya zambi ambayo hatujawahi kuitubia miaka yote hii. Kwa hiyo wakamtafuta na kuomba toba kwao. Kasome biblia yako waliomba msamaha na walipoomba msamaha kwanza biblia inasema Yusufu hakujibu walipoona amenyamaza wakarudi tena ili waweze na kumbembeleza halafu akamwambia kwanini mnaomba msamaha kwangu kwani mimi ni badara ya Mungu ndicho wajibu. Sijui kama walimuelewa, kwa sababu uone kama waligeuka kwenda kwa Mungu kutubu ndicho kilichowagharimu wana wa Israeli miaka yote hii Unanisikia ninachosema? Kuna tofauti ya kutengeneza tatizo lako na mwenzako Ukifikiri yeye ndio uliyemkosea, kumbuka huku mkosea yeye kwa sababu ni yeye, ulimkosea yeye kwa sababu ni lango. Kama ulimkosea yeye kwa sababu ni lango, lazima utubu kwa mwenye lango. Lasivyo zambi inakaa. Yusufu anaweza kukusamea, Mungu akakauka. Yusufu akasema, "Ninyi mleteni mambo mabaya. Mungu alitazamia mambo mazuri." katika mazingira hayaya ambao mnyimu ulikusudia mambo mabaya Mungu akageuza. Hiyo ni sawa sawa na Warumi nane. Katika mambo yote. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Ndio wale walioito kwa kusudi lake. Haijarishi si amekusudia kitu kibaya namna gani. Ukisimama kwenye kusudi la Bwana, kitageuka kuwa kizuri tu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh glory to God glory to God. Sauni so, sikiri tufatane vizuri. Wakatubu dhambi yao kwa nini? Kwa sababu walijua kuna zambi iliyofanyika kwa Yusufu Yusuf akasema mimi sio badala ya Mungu. Kwa lugha nyingine alikuwa Hamu hamkunikasirikia mimi kwa sababu ya mimi. Mli nikasirikia mimi kwa sababu ya kile ambacho Mungu aliamua kunifanya. na nawaeleza ndoto Si kwamba nimesitengeneza mimi Mungu aliyokuwa ananiletea niweleze kilicho mbele mkanikasirikia kwa hiyo kwa, kwa sababu mnilikasirikia kwa sababu ya hizo ndoto haukunikasirikia mimi mlimkasirikia aliyeniletea ndoto Okay ngoja nijaribu hivi Kuna tofauti ya kunikasirikia mimi kama mkasaji na kunikasirikia mimi kwa sababu ya kazi ya Mungu ninayofanya Ni vitu viwili tofauti Ukinikasirikia okay, mimi kama mkasaji ni vita baina yako na mimi Ukinikasirikia mimi kwa sababu ya huduma ni rio nayo, unapambana na Mungu aliyenipa huduma. Kwa hiyo haitakusaidia utakija kwangu kuomba msamaha. Tulikuwa mahali fulani, nimesimama Mungu akaniambia kuna uchawi. Waleokuja kwa ajili ya kuangamiza, walikuwa watano. Na wengi walikuwa wamekaa vitu vya mbele. Na Mungu akanyonyea. Na Mungu akanisemesha vitu vya kuambia. Kitu kimoja wapo nikaambia kwenye vikao vyenu sijii kwenye hivi vya kwangu kama mmekuja kusikiliza neno ni sawa lakini kama mmekuja kwa ajili ya kutekeleza kitu mlichotumwa kwa ajili ya kuniangamiza hamjui mnapambana nani alafu nikasema katika jenerals wawili wakaenda chini nilipomaliza semina siku hiyo jioni kabla sijaondoka wenzangu wakanifuata wasema kuna watu wanataka kutubu nikamwambia kitu gani wanaeleza jinsi ambavyo mmoja anasema nime kutoka mahali fulani nimetumwa kwa ajili ya kukuua mimi nimetoka mahali fulani nimetumwa kwa ajili ya kukuua sasa tunataka tutengeneze nikaambia wamenikosea wapi jamaa mimi na ugomvi nao ila watengeneze na Mungu wangu haleluya haleluya lazima fahamu hii tofauti kumkosea Yusufu kama Yusufu ni kitu kingine ni kitu rais sana kutengeneza lakini ukimkosea Yusufu kwa sababu ya kitu Mungu alichoweka ndani yake. Ni sana baba mmoja ambaye alimwambia mtoto wake aliokokoka, akamwambia, "Wewe kijana, na kupenda sana. Lakini iki kitu kilichoko ndani yako kilichoingia baada ya kuokoka ndicho kinachotufanya tugombane." Hallelujah, <laughs> haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Sasa Ini dhambi ambayo imewatesa hao watu miaka yote hii. Unasema unajua? kwenye kutoka 12 mstari wa 13 Kati ya jambo moja wapo alilokuwa anamaanisha kwamba na damu hiyo itakuwa ni ishara kwenu Huoni mahali popote akiwaeleza waseme neno Unaona wakiambiwa kuweka damu kwenye milango Hawaambiwi kitu cha kusema kwa nini? Kwa sababu hawaijui hiyo dhambi Wakati wanaingia kwenye mateso magumu kumbuka yamekuja baada ya Yusufu kufa Maana Biblia inasema alipokufa Yusuf akaenuka farao asiemjue Yusufu. ndipo mateso yalipoanza kuwa magumu kwa Tunaenda sawa Na maandiko yanasema Yusufu akafa pamoja na kizazi chake chote Sijajua kama wale ndugu zake walipata ujasiri wa kuwaeleza watoto wao kwamba sisi tulimuuza Yusuf Sijani ujasiri walikuwa nao Niu binadamu ni kama ujasiri walikuwa nao kamba kwa kweli huku misi kilicho tuleta tulimuuza huyu jamaa tukashangaa kweli tumemkuta amekuwa waziri mkuu na nia yetu ilikuwa kumuua kabisa lakini kwa sababu hatukutaka kumwaga damu tukamua, kwa sababu hatumtaki hapa nyumbani Tukaenda tukamdanganya na mzee tukachukua na lile lile vazi tukalichanganya na damu ya kondoo tukasema ameuawa na wanyama mwitu na mzee amekaa miaka yote hiyo hajui nasi tumenyamaza ni kama walikuwa na ujasiri wa kuambia watoto hao. Kwa inawezekana kabisa kile kizazi kilikufa na hiyo siri. Lakini kizazi kufa haimaanishi dhambi iliyopita kwenye lango imekufa. Na nisikia ninachosema. Kumbuka hiyo itakusaidia. Kumbuka. Na Mungu alichokuwa anatafuta ni kitu gani? Ni kwamba kwa sababu hawajui, wao sasa waweke imani kwenye damu. Na ile damu itafanya kazi kwa niaba yao itakaposoma imani yao kwa sababu imani inasomeka imani inaonekana kwa hiyo watakapo ile damu itakapoona ile imani ya wale wanaoweeka juu yake itasema kilichoko ndani ya imani wa ibrailia 12:24 inatuambia damu inaongea Inanena mazuri ile damu ya Yesu kuliko ya habi kwa hiyo damu ya Yesu inaongea damu ya habi inaongea damu ya mtu aliyekufa inaongea inapata nguvu kutoka wapi kutoka kwenye ardhi Biblia inasema damu ya ndugu yako inanilia toka kwenye ardhi. Ardhi ikiguswa na damu inatoa nguvu ndani ya yule mwenye damu kusema kitu mbele za Mungu. Kama ameuawa inadai kisasi. Inadai damu nyingine imwagike. Ndiyo maana mahali walipomwagika damu baada ya muda kidogo ilichomwagika damu vile vile kama hii ya kwanza kama ilimwagika kwa ajali una uhakika kama hakuna mtu atakayeleta damu nyingine itakawasaema maneno mazuri kuliko yale na ile damu iliyoko pale una uhakika kuna ajari nyingine itatokea mahali hapo na itamwaga damu kama kuna mtu ameua kwenye familia yenu na hakuna mtu aliyesema ile damu ya yule mtu aliyekufa itaendelea kupiga kelele mbele mzaa Bwana mpaka mtu mwingine tena akafa alafu yule aliyekufa nayo anaendelea kusema wimbo unaendelea sasa Mungu aliamua kuwasaidia waliko hawajuiyo siri kama nyinyi weka imani kwenye damu paka kwenye milango katika ulimwengu wa roho nitaelewa kwamba mnaomba toba kwa ya hawa wazee kitu kilichofanyika bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe haleluya okay. nenda kwenye maandiko yako kenda kwenye kile kitabu cha cha, cha sura ya kumna tano. Na, ule mstari wa tatu mpaka sita unakuta kitu gani? Unakuta Mungu akizungumza na Ibrahim habari za uzao wake. Kukaa miaka mia nne katika nchi ya ugeni na kuwatumikia watu wengine. Alafu unaona katika hiyo mstari akisema kizazi cha nne kitarudi hapa. Sasa naenda kaunganishe maneno hayo na kitabu cha kutoka sura ya 20 ni mstari Utamuona mungu wa tano Utamwona Mungu akisema ninapaatiliza adhabu uovu wa baba zao mpaka kizazi cha tatu na cha nne Nitaka kuunganisha vitu hivi. Kitu gani nataka uone? kwamba si tu kwamba dhambi inaweza ikapita kwenda kizazi paka kizazi kingine. Lakini kama adhabu ya dhambi inaweza kwenda paka kizazi cha nne, inamaanisha na dhambi inaweza kwenda paka kizazi cha nne. Ile kwamba lango hilo sababu dhambi ikatokea imekufa, haimaanishi kwamba zambi ile imekufa. Haimaanishi kwamba adhabu ile imekufa nenda kaangalia kutoka moja sita, inatuambia Yusufu akafa pamoja na kizazi chake chote lakini zambi, ikapita nenda kaangalia kitabu cha warumi sura ya tano, mstari wa mbili maandiko inatuambia wazi kabisa kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni ikawaskia na kuwapata watu wote hata ambao hawakufanya dhambi kama ifana nayo ina ya Adam watu wote wamefanya dhambi na mauti ambayo ilikuwa ni adhabu ambayo ilikuwa inakuja juu ya ile zambi Sio tu kwamba ilishia kwa Adamu. Adamu alikufa, zambi ikapita. Adamu alikufa, mauti iliyoingia kwake, ikapita inatusumbua mpaka leo. Sasa kama mauti iliyopita kwa Adamu inakusumbua leo. Kwa nini kilichopita kwa babu yako, kizazi cha tatu kilichopita kisikusumbue? Na wewe unafikiri kimekufa na babu? Kwa nini cha Musa, cha, cha, cha, cha Adamu wake Okay. Kunjana nikusaidie jambo lingine. Sio unaniruhusu ningie ndani kidogo. Una meno ya kutafuna? Angalia Zekaria 18. Hallelujah. Maana kama huna meno ya kutafuna tema. Unaweza kurudia kesho kameza kama tukikutakijaribika. Zekaria 18. Zekaria 18 kuanzia ile mstari wa kwanza. Pata nafasi soma mpaka moja Laenda kuonyesha mstari michache pale. Ni habari nzuri sana itakusaidia. Nilinifikirisha afu halafu Mungu akanionyesha kitu cha ajabu sana kwa sababu aliponisemesha kwa sura hiyo hii habari ya Ezekieli ilikuja moja kwa moja usoni na nikampelekea nayo Mungu nikasema na huu mstari maana yake ni maana ule mstari wakwanza, wa, wa, wa kwanza mpaka watatu nasema. neno la Bwana likanijia tena kusema je, maana yake ni nini hata mkatumia misali hii katika Israeli mkisema baba wamekula zabibu mbichi nao watoto wakati wa ganzi la meno kama mimi ni ishivyo, asema bwana Mungu Hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena misali hii katika Israeli angalia mstari wa 20 roho itendayo dhambi ndio itakayokufa mwana hata uchukua uovu wa baba yake wala baba hata uchukua uovu wa mwanae haki yake mwenyewe haki itakuwa juu yake na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake lakini mtu mbaya akigairi na kuacha zambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki hakika ataishi hatakufa Katikati ya hii mstari kuna vizazi vitatu Kuna kida, kizazi cha babu ambacho utakipata kwenye mstari wa tano na 9 bali kama mtu mwenye haki na kuyatenda yaliyo halali na haki mstari wa tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu mtu huyu ni mwenye haki hakika ataishi asema bwana mungu sasa hicho ni kizazi cha babu. Twende kwenye kizazi cha baba, mstari wa kumi. Walakini akizaa mwana aliyemnyanganya. Ukifuatilia hii, mstari wa kumi na tatu, inasema, "Hakika atakufa ndani yake, damu yake itakuwa juu yake." Sasa angalia kizazi cha mtoto. Tumetoka kwa babu, baba, kwa mtoto. Na kama yeye huyo akizaa mwana, maana ni mjukuu sasa. Naye ameona zambi zote za baba yake alizozitenda, akaogopa asifanye neno lolote kama hayo mstari ule wa 17 unasema hakika hatakufa huyu kwa sababu ya uovu wa baba yake hakika ataishi haleluya haleluya najua ungetaka niendelee zaidi kukuletea neno la Mungu lakini kwa leo muda wangu ndio unaishia hapa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 Muda na wakati kama waleo. Mungu wa leo. Mungu akubariki na tuzidi kuombeana.